ישעיה, פרק ס׳ קומי, אורי, כיבא עורך, וכבוד אדוני עלייך זרח. כי הנה החושך יכסה ארץ, וערפל לאומים. ועלייך יזרח אדוני, וכבודו עלייך יראה. והלכו גויים לאורך, ומלכים לנוגה הזרחך. שאי סביב עינייך, וראי. כולם נקבצו, באו לך, בנייך מרחוק יבואו, ובנותייך על צד תאמנה. אז תראי ונהרת, ופחד ורכב לבבך, כי יהפך עלייך המון ים, חל גויים יבואו לך. שפעת גמלים תחסך, בכרי מדיין ועיפה, כולם משווה יבואו. זהב ולבונה יישאו, ותהילות אדוני יבשרו. כל צאן קדר יכבצו לך, אלי נביות ישרתונך, יעלו על רצון מזבחי, ובית תפארתי אפאר. מי אלה כאב תעופנה, וחיונים אל ארובותיהם? כי לי איים יקבו, ואוניות תרשיש בראשונה, להביא בנייך מרחוק. כספם וזהבם איתם, לשם אדוני אלוהייך, ולקדוש ישראל, כי יפערך. ובנו בני נכר חומותייך, ומלכיהם ישרתונך, כי בקצפי היכיתך, וברצוני ריחמתך. ופתחו שעריך תמיד, יומם ולילה לא ייסגרו, להביא אלייך חיל גויים, ומלכיהם נהוגים. כי הגוי והממלכה אשר לא יעבדוך, יאבדו, והגויים חרוב יחרבו. כבוד הלבנון, אלייך יבוא, ברוש, תדהר ותאשור, יחדיו, לפאר מקום מקדשי, ומקום רגליי אכבד. והלכו אלייך שכוח בין המעניך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך, עיר אדוני, ציון, קדוש ישראל. תחת היותך עזובה וסנועה ואין עובר, ושמתיך לגאון עולם, מסוס דור ודור. וינקת חלב גויים, ושוד מלכים תנקי. וידעת, כי אני אדוני משיעך, וגואלך, אעביר יעקב. תחת הנחושת, אביא זהב, ותחת הברזל, אבי כסף, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל, ושמתי פקודתך שלום, ונוגסייך צדקה. לא יישמע עוד חמס בארצך, שוד ושבר בגבולייך, וקרת ישועה חומותייך, ושעריך תהילה. לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנוגה הירח לא יאיר לך. והיה לך אדוני לאור עולם, ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך, וירכך לא יאסף. כי אדוני יהיה לך לאור עולם, ושלמו ימי אבלך. ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. נצר מטעי, מעשה ידי להתפאר. הקטון יהיה לאלף, והצעיר לגוי עצום. אני אדוני, בעיטה אחישנה.